ما باع كان الحديث باب الله وقال الحديث الله عليه الله الرحمن الرحيم فض استقبال القبلة فضيله عليه الرحمه اما قوصم و صنف علی رحمت چری مکان دستترو عورت د تفسیل استقبال دقبلی ذکر کئی استقبال دقبلی دام بشروط و صلاح تری ترتیب من روان دیو بیدا هم ذکر کئی استقبال و اطلاف رجید قبله د خو طرفونو هم تبدیل درځي دې کی اشاره درېتا چې در کبلې بدر اهتمام کوي هغه چې دا مسایله قضایې تعلق ساتي اعظم د سیېتا تعلق ساتي د دې تفصیل چه یو سره دورسو مسطحینه شوکې بابو نے آل تری ایک سو اکتیس سو، سین تیس پوری بابو نے دی، کام سو جیت، خودل تری ایتماعی مخبی دید پارا، دو گو تیش اقبال جکل کا اوضا پسیجی کردی، مطر یم او اللہ دقا صد ده چه اصطاق ولی با اترافری جا فبلا قال ابو حمید این صلی اللہ علیہ وسلم ابو حمید سعیدی بددار ویت خم و فصل و باب سنت جروس و ترشخود و خود ایساو چودا ابو حمید سعیدی پر ویت بدار دید حوالی ورکی وکا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در محضر کی فیطر صحابوں میں کی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وویزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا حمیدی سعیدی اگر اوید جاکی ابن جعفر محمد ابن عطوان دیچہ اگر اوید جویف دی اگر اوید جویف دی دانې سې مالک رضی الله تعالی او رحمه یې چې مونږ په طریقه مون کي ماګر زېما قبديته او مونږ د زوي حینه خرا کړ را مسلمان هر دې چې دغه فارع عمل د الله دې او عمل رسول دې خلاف فرض مکوې د الله دا هغه عمل کې چې هغه چا ده عمل ورته چې دلاث صد دغه امن کی دلاث چې جال عمل او قریطه خبره کوي مکو مکو همور سلاثه ذکر فیلو څوک پرې مخه کې هم د دې لپاره دی چې واستغفر کی اول صلات د استقبال د تقدې بیا اكل ذبیحه دې دا مو لري خلاصه د خوا د دین اسلام لري مسلمانانو علاوه د تقوی چی په او دا مو د خلاصاني شته کو یو سولاق کې فوک صلات نه نه کوي دا رقمل شایه چې سولاق کې فو صلات نه نه کوي یو از اخر دا. اینو سارو متل شمس دی. و بیت المقدس کی. موکر بیت مخنگدد دی. دیوودو زبیحام زبان گرد دی بیحام زبان دی بیحام دی کنیده حلال دا. وصول الكلام الذي دينا هو خبر ملحو ذكره هغم صلاة عدم تكفيد عن قبل سوك جعلي قبلي هغاتب منها كيفير نوايو عالی قیولای وهرات دي امور راله دای شعار خاصد اسلام دي هایه په دې ته موږ اله نووی چې په امان شعار کفر نه راغلي چې تداو مور کي په امان شعار د کفر وی کوي کوي قرآن په قزورات قرآن توحید کوي يا الذي عيش علي حساس دينار غير مغايره توردي فلا تحرم الله لا دل امنوك لا سترمكوي حفر دي شي كان استولتوي لا ساقالي چي مسطور په راځنی ته په نوې کې یو کس ته امشکاو په راځنی کې پکاره لرې پردهان به الله په نه چې پیډه کوي یوه ځوونه دګې ظاہرم دا چې موسانی فروسہ باب و ذکر باب توجہ نحو قبلہ حیثو کانا کتے باب امیدہ باب توجہ نحو قبلہ حیثو کانا فائچہ لگو اسحط معلومی ہی دینہ خدا معلومی ہی بیت اللہ تا محدد او دای خلک و خلق بسکئی آتراف و خلق اتنا خیرین غائب دے یو قول خورا رے چین تتا وجود قول غاری اگرچہ او دا وحنا نخښوم د سړغلې ګورځانې دا که دا تر خیته مثبت دي همشبه یې مثبت دي او دا یو را ایلا دا په ماکه کې مونږ کې نه عين دا کليته عين د بيت الله او اطراف دی jihad atamalimi ni jihad ta qadita komazurai khauf de jihad ta qudrat kamjid tarat ase hajid shai ko bham da ban raha de sokno jita to poso ke ya kabla نبه یاته د تحری کم ترت استا ته تحری جنا کوچری مکه سړی ای نه ټیبلی ته مخونوږه ځاو فتهری لاړه عین نو مای میرا یوې مکه کې ولې دا و صلات عادت عادي اولای محمد سه وی وویل دا دی چې جې عذر دی عارف نشته فاسهي حديث عن النبي مالك عمر تنوقات الناس حتى يقول لا اله الا الله لنتقفوا الى قبلتي واستقبل قبلتنا واستقبل قبلتنا وقد حرمت علي علينا فقد حرمت علينا دماء فقد حرمنا حرمات حراما يحرم يا حراما يحرم معلومه يا حرام ديو ما دينا لكن ده حقا وحسابا لله ده حديثا يودنا ام بواسطه راغله ده من ديام ده حديث عادي من بالله بواسطه فذين قال حدثنا حميد قال سالم ميمون من سيار انس بن مالك داغن يتقوسكو يا با حمزه ما يحرم دم من لاغرا صحرا من حرمي ينعبد او اعمال اغوي مشهد الله الا اله و هو المسلم لهو معلم المسلم عليه ما على المسلم سو انك مرت قال قد صنع حميدي قال سلاميمون ابن ابي مريم جريكه قال اغا سراجي كرقي اخبر يحميوا قال حدثنا حميدي قال حدثنا نساء ما حميدي ما حدث حميدي الطويل لتو خبري حميدي تقول يني په دې کې چونکه را حدیثه ماخ کلی په تشيل ستا شوي له نه په تلحید څنګه مدارد یې یا غږ او ولې او به نه او ابن مریم د ذکر شو او ابن ابن مریم احق لنا يحميو د از فازیکو ابن مریم ذکر او یحمیا یو ذکر د دې معلوم شورا چې دا د ریاله د امام ابو خدیری دی امام ابو خدیری د دین اخذ کوي د دې را ته صحیح حدیث دی سو چې دې را ته یو تر دا په حدیث کلام کوي کلام دا کوي چې دا یحیا کېده د متقلقین له لوري دغه څنګه دایمه بوخاري دی یال نه دی خو چې موږ کړه په استداد کې پېښونه د متقلقین دا که سمجه خصوصیتاته وري Any <laughs> member? بابو قبلة المهينة واحل شام والمشريخ لئيسا في المشريخ ولا في المغرب قبلة ماحك سربات خظاهرة ده لقبل تفسير فروغ وقبلة اطراف لقال مدناء قبلة لشام قبلة مشريخ والاقبلة <تصفيق> بيروستا الكتاب الله الفاظ نقلت ده محمذ من نقلت ليس بالمشرق ولا في المغرب ليس البيان تقول له قبل المشرق والمغرب محمد بن احمد بے احادیث و تتعرضو کو سمع لفت و حدیث کے بیٹے والے داہلی شکال دے و دے کی شکال دے قبلة و اہل شام والمشر ذکر یو خالی مدینه و آل شام او دو مشرق خصوصیت دیگه او دو مدینه دیکر که آل شام دیکر که آل مشرق دیکر که دیم داچه لیلی اصبید ولا مغرب بکل ظاهر خدای را کی مشرق او مغرب کس قبلانشته دي دا درې وړي خاص فيه د مدینه علي شام هم شيخ هغه څنګه ته کی چې په مشرق او په مغرب کې قربانېسته هم کېدل ته مونږ نه کوو ذاتو المغرب دنه تا د خوینو خو هغه را خدای دا ولا علم چې د مقصد چې په دې بو جهته نه کې سره خپل دنشتوي نه په مرسته په مغرب کې شي شاسه وای موسی مو سې په خوره کې د له بخارا او د بخارا او د د خپلې کډنې مناحبادو به دي اشیاء د هندستان پاکستان افغانستان د هټو مغرب ته دا مولانا ذکر یې شیوه خبره کوي دا هغه د په دې ترازه چې دا مشته پیوډه ورخاصه ول مشرق نو هغه یو چې دا مشته په صحیح نحو کې نیش او مغرب نشتی نیدادا و رواعتنا غلط تصروب شوی یتا هم درواعتنا یاد ناسخینونا یو بیو خبر خطب شرکت یو قولنا هم شو دیجی بابا شام اول مشرق ذا لفظ والمشرق ذا والمشرق خدي ها كذا والمشرق دا. هو خبر محفوظ دي, دي والمشرق بالخلابي والمشرق بالخلائقي خدام ته تاګ دینونو خاطر کوئ لیش بده دین یې یی دا می جواب کړی دی چې سونه ته کې والمغرب هم ذکر دولت اعلی مدینه الدولي شامل المشرق والمغرب خود المشرق انكفاف المغرب شنو اصده ده دلازه که مهر زهن تای نکفر آلا هم دعوه خی و مدینه دی کرکی، اعلي شام دی کرکی، مشرق و آل <سؤال> دا وريدا چرغري دي پاري مون دي نه کرغري دي پش ادي شام کرغري او ادي دا بولو بن ساريدا کا قدم ناشن فرګ دین امر اخي ز پشم چاو دا غته ربونه کی دي د دې تعالی قدم مشتقی مشرقی سمت کوي نو والدا چې راغلي دي او وردا تیرغدی دی په مدینه کې راغری دی او او د شام را ل د و جناه اهلی مدینه او اهلی شام مشرق دی کوي حواله په مشرق ولا په مغرب قبله دی تاخد غهیا ته رسیدي دی نه سلران ته وله په مشرق او په مغرب داغ الفاظ ته اشاره ده مشریق او مغرب له اعتبار دي دا. مطلب دا دې کې داتبيرات او ملاحظات دي هات او خاص اوف مرو تابې نه سن او دا تابيرات هغه سوف مجحوز کی چې دل ته هم دا تا وی رات ری کو ملا حذا جهات خاصه هر چې علی مدینہ نشاد يې په غریبون شام او مشتی اذا ایوب علی نی نه ابو ایوبن سری وا کي چې دا دې تا دې ورځې دا ټول هر چې مشق او مغریب نه نه کړې قبېلې دا کې دې ته اشاره ده چې دایې احترام الله دا احترام الله سمسنه یې اور کړي چې موږ دا هغه دې اشراق او د حروف او څرګندونکو که اوله بل هغ طرف طرفلا مشرق طرفلا او کوم مغرب طرفلا او جنوب طرفلا او شمال <سؤال> طرفلا مده نظر بدایي او الیسا ہیں چې دی حرمت ا شمس موږ دی شمس پرست احترام کړی شیطان هم د نړۍ احترام احترام کوي شیخ جګر دې په اړه ورنی حدیث نه خو نبی صلی الله علیه وسلم یارو <Dun -lato> صدا بایو وانسواری رضی اللہ طرح نور رویتا وزماراتیو زنمونہ دی پورا تفسیل جدر اسطمہ سفحا دیم باب باندی دولسم باب دیمنا دولسم باب دول آلوسم دول باب باب من تغردہ و باب لا استستا پر بغایتنا زودین همد البنای عجداری آلتا خط تبسیل شوئی دیگر آلغتا زودین آتوان قارا <تسا> سمید عیوب دایج نقر قرده نو زیاره تاکید پاراوانا آلتا سرید سمید پاراوانا خواه، خواه، خواه، خواه، خواه، خواه، فَذَكَرَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبُّكَ لَئِنْ شَكَرْتَ لَأَزِيدَنَّكَ وَلَئِنْ كَفَرْتَ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَنَّ جَزَاءَ نَاصِحِ ا کوته یو یو په الله علیه باب قول عز و جنہ مقام ابراہیم و مسلح ماں کے صرف ظاہر دے ہیں مقام ابراہیم کشی و سو قدری کی عین قابیت و مکیتا بے دید کہ ایخو مقام ابراہیم راگر را دے ہیں ابراہیم قبرا دے ہیں کہ متعادت و چلے درے ہیں کل حرم کچل دره ری حارفہ کچل دره ری کش جمعہ موظلی فکی پمینہ کی جمع رایتی افتری دی و دیوہ جنہ مختلف را گریدی آتاوی مقام ابراہیم عرفاو موظلی فکو جمدی دی کوزاهر تاغه چې مراد ابراهیم ده دا معروف مقامي ابراهیم دی شکره تواثنا کوسانو دای شینو په مقامي ابراهیم کې تورکاته کوي ګنده رګانه پټي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا مقام ابراہیم ابینا ابراہیم بیلی امروئی اقلا نتخذوهم مصلا ایات ناجید شعبت مقام ابراہیم مصلا مصلا مصلا نکم مستلحا ایلی محنزور اونکی ریشی امم جایدو ایلی مسلّانا لغیم و سلام آراد دعا دعاگاین اپر داری او دانم علمه جه چه خبلا مقام ابراهيم ده. اوه علیه کتو مقام ابراهيم ده علوا بلی که اسوه بونسهی. نموندکی اگر جه مخ مقام ابراهيم تنگری قال, عَنْ قَالَ صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت للعمره ولم يطبعن الصفا والمروه هياتي امراته قال قدما النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين تيمته الوافدين كم كي كميكه تيمته مقامي بعهمس درکات کردی واطاف بین صفحه و المرآ فقد کان لكم في رسول الله صلی اسلام و سلطن حسنا وصلنا جایبن عبدالله قال لا يقرر بأن نبوتنیكی حتاك توافقی فما بین صفحه و مرآكی ناشتنا مصلہ د قربان اذن النساء د احرام څخه ورې دا ان استوستنی یې کات احرام کې خو ګندله شو یا می د سرد بدن نغور د ودیو د تصاعدی د ځان او سټو او دغه د به کله عمله به چغېدي همره کې او محمد دیو الله کې چغېدي چې راکره بیت الله تورث زم هاپو حج کې په وسده شياتین کې چې راکره ورورث زم چېږي علما یامره کې چې بیت الله دې نظر وګرځید جتی تاغشا و فالی که ارمان دی پورشو نوری چیزموها تجبیی اسموهای. ارمان چیزی پورشو نو پدی که تنور آسار همشتی سعی بینا سفا والمروه را تواف اکمالات بوکی همین حیث و تواف همین صلات برکات مون بموکی بیگا صفاو مرواتا ہوجی چیلی سر اخرا ہو بیگیدوان این نسان جایش اوکو سوکرس دسکری اوکو سوکرس دسکری چه توافی کرده و شایی بین صفا و روان نانده کرده و خیر سر اومن ده خروله ایده شاو تک خودشی کنیشی پو عمره کی خوزی نا کئی زکادال فادرالاو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توافی کرده اومره اغې بیا ساي بیا صفا او المروه کړې ده او جابرن پتوا کې ده په کړه باندې څوک یې ده پتور کلا چې لا يقربنها حتى يتوب بین صفا والمروه ندنېږي کی تقه پتور شوه زکچه سره خرينو خوم تواف عمر وو باندې بسل <آخر> خد <خرائی> <تصفح> <البتر> څخه حج صورت کې سر همکه کی په مینا کې خړو کی دی دیو تواف یې یادت مرضی او تواف یې یادت امرصری بین صفاول مروه څه سره واخره خو دې احنام نوټه هي قربان کوي شي کوي شي خو به یې دا وایي چې انا ظاهر اتا دان چې نا اي ا جانې په تاوي شي ننونه کو زاويه شي او سل کولې شي به تا اپ کوي پورا تفصيل واجب هو حج او عمره کړی شي اور پس یہ حبیب عمر ربیط راوی فقیر له حاضر رسول الله اسلام دخل الكعبہ رسول الله اسلام کعبہ دے داخل شوه دے ابن عمر و فی قام صلی اللہ اسلام قد خرج واجدا بلال قائما بین البابین دوانو در مغضوهم هنجتو علارو فصالتو بدال <سؤال> فقلتا صلح نبيه صلح اشلام في الكعبه فعلا نعم رقعتين بيانا ساجتين لتيني على يساريه ذي غلطر اذا دخلتا اقل اشترنا وزيدنن بيهويني ثم خرج فصلا في وجه الكعبه ترقعتين ین یخدخول بیت اللہ تاعه هم عالم شو داخل دا بیت الله کې مو دوه صاحب شو دا دې ممر دې نبی الله اور پسې حدیثه نه تعالی سمیت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال لما دخل النبي صلی الله علیه وسلم یتا دعا فی وحی كلها پتول اطراف کی دعاو کراو لمن صلیو ملزن دیکھڑے خرج من ہو حتا چه ربیتو اللان راو تقرم ما في رکا رکا رکا تینی تیقو وی لکابا ما خیدکا دیتو درکا توقلو وی دادا خیبلا دارناتا منس کدور رنجا دادا اوز ده سسکے دیبن عمد پرویت کدا را جی داخل کی من کڑے دی دیبن عباس پرویت کرا جی لم يسل من دیانا سو خودی سے تدبیقوں کی دو صلاة موصطلحن لکرهو دوائی کلیو. ویدا کم تاییلنه قال نعم رکعتین بین ساریتینی. رکعتین بین ساریتین تسیده. دو رکعتو. دوغی دوآتنگا هستیشی. تده و جنان دا احادیش بی د توجو دي په دې کې چا خبرې کاږي د توجو دي اول په کې دعا مونږ کړه کړه شه خدای سي تدني حکم کړه دا دوه خون متعدد راغلي دي او ور مه کړې د خور پندا خاڅه مکرغه لري جوړه <ترجمة> اوس او چوي چې نا حجه تدريزه چومره تاریخ نشته ظاہرہ خان دا ابن عمر رات دا تهدا پیدای نه چې کومه خلکړی ابن عباس کوم راوي دا پاین مقلو بلال بن ایم ابن اعمالهم بعين مقنوقه بلال نن تقوس کوي ابن عباس پره ست کی ظاہر کیه فطاله ده چتولاو داخل شو نه بلال فق شو ابن عباس اخذ او سامان رسول الله صلی خاص راضا صحابی خپل او سامت په طتن ولګېدلې چې رسول الله صلی الله علیه الله کې موږ پړې وې و او سامت و او رسول الله صلی الله عليه وسلم په څه خدمت مقر کړو بیت الله د نن بطان ب کې نو خرابات ور کې به د سپاین هرڅه د دې ته لا باندرو نڅو وو شندې دو چې خار برقرر شي سباې کې نقل حرکت راته اګه زمزم بسو ته اګه زمزم راو به پرې زمون کې ځاګه او و فصيتا دروازه بند ودو چې دانا نه حضور دول نشي به پریزمن کې چاغه کړه تا ټک ټک د دروازې کاو هوار چې په سې کو لاګې ده ته تو او به راوړي دې واکې رسول الله صلی الله علیه و سلم راته په حجوم جولنیسی. وصامہ پر خزمات تو کیوں؟ دعا مکشید ادری دہاں. از سمپتی سے امور کردی ابن عمر رویت لطر جیوی. ابن عمر کی اتباع دے روا. کنیز بات سے ابن عباس تھا. ابن عباس کی و لما تو تریمان و اجتحادی مرتبی سوا و اجتحاد که بادرونی <متحدث> او پر خیراد ابن عمر نا ها خو یا پیغمبر <متحدث> اسلام پیتیبای که دومن سبقت لا روچ اعبادت لا تی که عاداد بایو کو دې نه کې به بیا نه کوي دې کیږي چې با دینه با دین ولاړو با دین چې تموشریکین په داور کې چې دې ته الله کمنه څه دروازه دا وا هم د دې شې نه او چته دا حکیم بهار پاتې شوی اگلی جاو داری که بابین چوتی رشویدی یو بابی حاضرہ و یو بابی سابقا اگرچو اس مصدود ہو یا بابین نا درشل درشلی مراجبی، دون درشلی گوالا حدیث نا بیت اللات داخلی ثابت شدو و بیت الله ته سعود داخلي داخلي شي په داخله دا بیت الله کې موږ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خود صفايتي عام بته زکه صحابه صفاي کوي او د رسول الله صلی علیه وسلم نه وا صفايتي عام دا واستوڅل یو لګول له او اسی یو په کومه باندې یو کې شي دا عمو معلومه شله چې ټولې د انچې به ته لا همه خیچه پیدا غادي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف ته مخ ګرځول دي صحي صدقیت الله شاطره اېدا صح یمینان راغلی فشمالان راغلی نو کوم یو ګړتا اوس مخګرځي ٹھیک دی تاتو فصاحت شوله په داخل کې ته لاګه فرائض په داخل کې یا مالک رحم الله عليه نکه فرائض کېږي حکات ته د تواق واجبات کېږي په ناپلین شوکیاستوره او چې خپل مسوس مو مږد دي خو چې ریچا دا چې وکلا دیمه مالک چې مستداده شي وی ته مول معاف کوي امام ابو حنیفه وی چې نه کوي یی ځي فرایض هم دي امام اشعبیسی برای خوندار دارد. او ای پو شروطو که زفر نشت دی. او اصحات شتا که شروطو که فرق نشت دی. زنکیتا سطور دا ته تغارت دا مکان ده داشانتی استقبال د قبلیم دیکن قال هذه قبلة دا قبلتا دای متاینه کلا دڅه د پایه متاینه طریقې ریته کې حاضر مجیده تصلیوا هو دې سمخه کې کوي چه رسول اللہ اسلام ایامشلکم زیتا زانو رسی چاگیم زانو رسیم حقیر رائی چهر مانگر یو مرغوب شیب حوتی وچه راقیب راکتا حقیقا اللہم قسمت کرو و تاثورو راکتا حجیب مانگر خاص کر ایرانین و ترکین اتششی نپین اور خبر ندی حاتیم په مین کې دروازه کې نویو خپل ثواب نمره کوي دا کوي چې حاتیم په مین کې جنوته دیو دیواله حاتیم دغه نه کی مین کې ها را وټه خوایو را کوي نو واټر وډیو په او په حالت یې هانګی دا او سره تماس کوي او په واسو شنو د بیت الله علاقې ټوټې هم کړې دا اغلا اغلا ایوه حیواناتي